și în și pe pământ, mi tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care vă aduce cu multă bucurie, iubiți ascultători, programul L 060 din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Îngăduiți-mi, iubiți ascultători, să-mi exteriorizez marea bucurie care o am în inimă și marea mulțumire pe care o am față de dumneavoastră pentru clipele acestea pe care vi le rezervați de a asculta mesajul cuvântului lui Dumnezeu. Pentru mine aceasta este o mare bucurie și încurajare, pentru dumneavoastră un mare folos, pentru Dumnezeu cea mai mare bucurie și mulțumire când vede oameni pe pământ care își fac timp să asculte mesajul lui. Iar la urmă de tot vom vedea ce mare bucurie va fi pentru noi toți și bucuria aceasta începe chiar de aici de pe pământ, dar mai ales în veșnicie, când vom vedea că pentru câteva clipe pe care le-am rezervat pentru mesajul cuvântului său, Dumnezeu ne va umple cu o veșnicie întreagă de bucurie, de pace, negrăită pe care mintea noastră, atât de mărginită, nu poate încă cuprinde. Cu gândul această bucurie, mari iubiți ascultător, să ne apropiem și astăzi de mesajul cuvântului lui Dumnezeu, care ne va fi adus pentru început din versetul 20 al capitolului 4 de la Evanghelia după Luca, verset din care deja am parcurs câteva gânduri cu ocazia lecțiunii trecute. Astăzi vom adăuga la acele gânduri pe celelalte care le-am rezervat cu multă bucurie pentru dumneavoastră, așa cum ne-am găsit și eu într-un mănânc de cugetări alcătuite de un credincios slujitor al lui Dumnezeu, numai înainte însă de a vă citi trei cugetări ale preotului Trifa. Prima poartă titlul un răspuns potrivit. Unde locuiește Dumnezeu? Întrebă odată un necredincios, am în jocură pe un om credincios. Acesta-i răspunse. Dumnezeu locuiește pretutindeni afară de inima ta, căci dacă ar fi acolo, n-ai pune astfel de întrebări nebune. Următoare este cele două chei. Spune așa, Dumnezeu ne-a dat două chei cu care să descuiem tainele care ne înconjoară. Cheia minții și cheia inimii. Unii folosesc numai pe aceea a minții și de aceea cele mai multe taine nu le pot pătrunde. Camera pe care o deschid cu această cheie, este o încăpere rece în care nu pot afla tainele mântuirii. Aceste taine nu se pot afla decât folosind cea de a doua cheie, cea a inimii. Oare eu care cheie o folosesc? Dacă am căldura dragostei lui Dumnezeu, bucuria întâlnirii cu ei și a părtășirii cu credincioșii lui, am folosit cheia cea bună. A treia cugetare, subtitul de Mama și Tâmpitul, spune așa. Am cunoscut o biată mamă care avea un copil tâmpit, adică un copil fără minte. Copilul acesta ajunsese la 40 de ani și tot nu-și cunoștea mama. Sărmana îl îngrijea așa cum își îngrijește o mamă odorul. Într-o zi am găsit-o plângând cu amar. Părinte, îmi zise ea, mi se rupe inima de durere, căci timp de 40 de ani am îngrijit acest copil cu toată dragostea și el nici măcar o dată nu mi-a zis, mamă. Așa sunt și oamenii păcătoși care nu țin seamă de dragostea Tatălui Ceresc, care îi îngrijește cu dragoste și iubirea unui părinte, dar păcătoși și tâmpiții, plini de păcate și de patimi, nu cunosc iubirea lui și nici nu vor să o cunoască. O viață întreagă sunt înconjurați de dragostea părintească a Tatălui Ceresc, dar niciodată ei nu l-au strigat Tată. Iubiți ascultători, Facă Domnul Dumnezeu ca aceste cugete să ne miște inimile, să ne pună în rândul celor cu mintea întreagă, recunoscând și primind marile dovezi de dragostea lui Dumnezeu. Însuși faptul că suntem în viață și că mai putem asculta încă o dată îndemnurile și chemările lui este o dovadă a dragostei sale. Doamne Isuse, ajută-ne, te rugăm, ca și în parcursul minutelor care urmează, în fața mesajului tău, să ne lăsăm inimile mișcate, încălzite, aprinse de focul dragostei și iubirii tale care a arătat-o față de noi și încălziți în felul acesta să fim înviați la o viață nouă cu tine. Aceia care nu te-au primit până acum să te primească, să fie născuți noi la o viață nouă, iar noi care te-am primit, dar care din anumite motive am fost târâți spre poftere și plăcere pământului, am trăit mai mult pentru noi decât pentru tine, să fim și noi treziți la o viață nouă de trăire pentru tine, spre slava ta. Tot ceea ce se face spre slava și bucuria ta se va întoarce asupra noastră în sutit. De aceea, te rugăm să ne ajuți, părăsindu-ne pe noi să trăim pentru tine și pierzându-ne pe noi, ne vom găsi în tine. Amin! Iisus, în noi o slăbim, încă te ce de slavă. Noi, joi, oști, te prea Ca-și prin jetfirea ta, o lume întreagă ai mântuit. Ai da viață pace, sufletul lui chinu Iisuse, drag erou divin, Prin moartea ta ne-ai mântuit, A ta și viață, vei veci, de veci ne Mi-am făcut eu timp, dar tu, iubite ascultător, să mă gândesc, de ce oare a trebuit Domnul Iisus să vină să moară și să învieze? Pentru cine a făcut-o? A făcut-o pentru mine și pentru tine. Îmi fac eu, dați îți faci tu timp măcar să te gândești la ceea ce El a trebuit să facă? Domnul să ne ajute! Versetul 20 de la Luca, la capitolul 4, l-am citit cu ocazia lecțiunii trecute, am avut câteva gânduri, astăzi îl recitim și completăm, adăugăm la el gândurile care nu au putut fi spuse din pricina limitei de timp. Așadar, versetul 20 de la Luca 4. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Aici este vorba despre Domnul Isus, cu ocazia lui intrări într-o sinagogă a evreilor, așa cât ne arată cuvântul aici. A citit versetul de la Isaia 61, versetul 1, după aceea a închis cartea, a dat-o și a șezut jos. Cititul mult și predicile lungi, de multe ori, în loc să lămurească un adevăr, îl încurcă. Iar ascultătorii nu se aleg decât cu timpul pierdut și cu plictisială. Să luăm seama la citire și la vorbire, frații mei. Să ne ferim de abuz. Orice abuz face rău. Să închidem la timp cartea ca să poată lucra cuvântul ei în inimile ascultătorilor. Este lipsă de înțelepciune să semei tot anul și trebuie să las sămânța în pământ ca să încolțească și să aducă rod la vremea ei. Iarăși este lipsă de înțelepciune atunci când torni tot sacul cu sămânță într-un loc. Nu mai răsare nimic. Despre Domnul Isus citim că în urmă a închis cartea, a dat-o îngrijitorului și a jos. După ce ai citit un pasaj din Scriptură, stai jos, adică smerește-te înaintea Domnului și înaintea ascultătorilor și apoi să explici din cele citite. Cu privire la acest aspect, un frate binecuvântat, care a fost printre primii profesor de la seminarele teologice din România pe la anii 1920 și ceva, învăța pe elevii dumnealui în felul acesta Urcăte la amvon coborând și coboară de la amvon urcând. Fără smerenie nu poți pătrunde în tainele adevărului duhovnicesc și nu poți face cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu. Smerenia este poziția normală în care trebuie să rămână necurmat copilul lui Dumnezeu. Amin, mulțumim, Doamne, așa să ne ajuți. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Așa ne arată versetul citit. Smerenia și înțelepciunea atrag privirile oamenilor fără ca să caute acest lucru. Fiul lui Dumnezeu, în mijlocul lumii, totdeauna atrage atenția Așa după cum lumina aprinsă în întuneric atrage îndată privirile tuturor spre ea. Când lumea ne privește să avem mare grijă ca să nu se vadă nimic din firea noastră, ci numai ceea ce Harul lui Dumnezeu lucrează în noi, să se vadă chipul lui Dumnezeu în toată ființa noastră. Atunci trăim cu folos pentru semini, atunci se bucură Dumnezeu de noi. În versetul 21, ni se arată în continuare cum a decurs această întâlnire a Domnului Isus cu evreii în sinagogă. Citim. Atunci a început să le spună. Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Cu privire la această atitudine, Putem să înțelegem că după ce ai câștigat atenția tuturor prin Duhul lui Dumnezeu care este în tine, credincioasele fratele meu, să începi să spui cuvintele pe care ți le dă Dumnezeu. Mai întâi câștigarea atenției ascultătorilor și apoi să le vorbești adevărul pe care ai fost trimis să-l mărturisești. Altfel, arunci mărgăritarele sfinte spre a fi călcate în picioare. Cu valorile Lui Dumnezeu trebuie să te porți cu mare grijă ca să nu risipești nimic, nici timp, nici adevăr, nici energie fizică, nici energie spirituală. Unde vezi că nu există atenție și bunăvoință, mai bine taci decât să vorbești ca să nu faci lucrarea Lui Dumnezeu cu nebăgare de seamă. Unde este atenție, mărturisește hotărât și cu adevărul adevărului Dumnezeu chiar dacă la urmă vei avea de suferit. Mărturisirea adevărului este scopul vieții pământești a urmașului lui Hristos. Noi creștinii nu putem renunța la scopul vieții noastre cum nu putem renunța la viață. Hristos este viața noastră, Hristos este scopul vieții noastre. Pe El trebuie să-L înălțăm tot timpul și în orice loc. Numai atât trăim cu adevărat, cât nu uităm de scopul vieții noastre care este Hristos, înălțarea Lui prin noi, mai întâi prin trăirea noastră și apoi prin vorbirea noastră. În versetul 22 aflăm reacția cuvintelor Domnului Isus în inimile ascultătorilor. Citim. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau au din gura lui și ziceau. Oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Haideți să cugetăm puțin asupra acestui verset, împreună cu slujitorul lui Dumnezeu care a întocmit aceste cugete. Din toată ființa copilului lui Dumnezeu trebuie să țâșnească razele Harului Dumnezeesc, așa cum din soare țâșnesc raze de lumină din toate părțile și în tot timpul. Gândurile copilului slujitorului lui Dumnezeu. Cuvintele și lucrările și faptele lui trebuie să mustească de har. Am citit deci că toți se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura Domnului Iisus. Da, așa era Domnul Iisus. Toată ființa lui era plină de har și orice mișcare făcea, revărsa har după cum paharul plin își revarsă conținutul atunci când este mișcat. Acesta era scopul vieții mântuitorului, iar el și îl cunoștea bine. Dar urmașii lui, creștini adevărați, au oare vreun alt scop? Dragul meu, care este scopul vieții tale? Să nu-ți cadă greu întrebarea, dacă ești cu adevărat credincios. Urmașii lui Hristos pe pământ nu au un alt fel de viață și un alt scop, decât acela pe care l-a avut Hristos, pe care ei mărturisesc că îl urmează. Tot timpul lor și îl cheltuiesc pentru înfăptuirea scopului, chiar dacă trebuie să-și împlinească și datoriile pământești. Acestea slujesc tot scopului. Adevăratul urmaș al lui Hristos își îndeplinește datoriile lui pământești cu scopul și în vederea pregătirii, împlinirii scopului Lui măreț și capital, mărturisirea cuvântului Lui Dumnezeu. Cuvintele și faptele Domnului erau pline de har și de aceea când se revărsau spre oameni, ei îl vorbeau de bine. Adevărata viață în Hristos trezește totdeauna admirație sau ură din pricina felului ei neobișnuit în lumea păcatului. De obicei, mai întâi trezește admirație și apoi ură. Cam totdeauna se întâmplă așa. Cel care laudă mai mult, ajunge să se scârbească de cel pe care îl laudă. Lauda prea din cale afară e un semn al ușurătății, nici de cum al înțelegerii adevărului. Ascultătorii Domnului Isus îl lăudau și îl aprobau, dar aceasta nu era o atmosferă voită de Dumnezeu. Lucrarea lui nu avea nevoie de așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu este un ciocan care sfarmă inimile. Este un foc care arde adânc în sufletele oamenilor. Cine face cunoștința aceasta cu cuvântul lui Dumnezeu? Acela nu mai rostește cu gura laude goale, ci se apleacă adânc în toată smerenia și liniștea. Ascultătorii înflăcărați și darnici în laude nu înseamnă absolut nimic, dacă lipsește roada, adică întoarcerea la Dumnezeu prin credință în Domnul Isus, Când ascultătorii sunt târâți de exaltare, atunci este cea mai clară dovadă că sabia cuvântului lui Dumnezeu n-a pătruns încă în inima lor. Ei deci își puneau întrebarea, oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Nu ceea ce pare la prima vedere este adevărul, ci este necesară o cercetare amănunțită în adânc, pentru că numai astfel vei găsi adevărul, în felul acesta se lasă adevărul găsit. Domnul Isus era Fiul lui Dumnezeu, nu al lui Iosif, cum îl vedeau oamenii. Să învățăm, iubiților, să trecem peste părerile oamenilor, dacă ele nu sunt izvorute din cuvântul lui Dumnezeu, adevărul cel veșnic. Numai adevărul face binele cu adevărat bine omului. Când a văzut Domnul Isus cele petrecute, în versetul 23 de la Luca 4, spune următoarele. Isus le-a zis, fără îndoială îmi veți spune la aceea, Doftore, vindecă-te pe tine însuși și îmi veți zice, fă și aici patriată tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Haideți, iubiți ascultători, să cugetăm puțin și asupra acestor lucruri. Atunci când pornești în lupta și în lucrarea Domnului, trebuie să fii pregătit în toate privințele ca să treci biruitor peste orice piedică. Să fii gata să înfrunți pe cei care te acuză de păcat, punându-le în față o viață de neprihănire. Pe cei care te învinovățesc de rătăcire, să fii gata să înfrunți arătându-le o minte luminată de adevărul Scripturii. Pe cei care te urăsc, să fi gata să-i întâmpin cu o dragoste dumnezească nepărtinitoare. Cine vrea să vinde cerenile altora, trebuie să fie el însuși liberat de orice boală, scrie Sfântul Casian Romanul. Timpul de pregătire pentru luptă și lucrare este tot atât de important ca lupta și lucrarea însăși în care mergi. Domnul Isus știa ce o să întâmpine când își va începe lucrarea? De aceea s-a pregătit adânc în toate privințele. Botezul și ispitirea în pustie au fost mijloace puternice de pregătire pentru marea lui misiune. Lepădarea de sine, smerenia și ascultarea desăvârșită de Dumnezeu s-au arătat din plin în ființa lui la botez și în pustie. În toate a fost mai mult decât biruitor. Ce lecție bună de învățat ar fi pentru toți aceia care se socotez buni pentru lucrarea lui Dumnezeu numai pentru că au ieșit de pe băncile unei școli și au niște diplome în buzunar care îi fac să privească de sus pe semenii lor. Domnul Isus a fost pregătit în 30 de ani de viață pământească de ascultare, El, Dumnezeul Cerului și al Pământului, a venit aici jos pe pământ și s-a supus și ascultat de doi țărani, simpli, nebăgați în seamă, Într-un sat uitat de vreme, așa s-a pregătit Domnul Isus, a avut mărturia publică a lui Dumnezeu, cum că este plăcut lui Dumnezeu. Iar după acești 30 de ani a urmat botezul, ispitirea din pustie, mărturia lui Dumnezeu și după aceea Domnul Isus, deci printr-o lepădare de sine, printr-o smerenie și ascultare desăvârșită de Dumnezeu, așa a plecat în lucrarea Domnului. Oare avem și noi ceva de învățat de aici? Acum când Domnul Isus a venit în patria sa, în Nazaret, era ispitit să se afirme într-un fel nepotrivit, de aceea a respins felul de gândire al concetățenilor săi, rămânând smerit, dar plin de hotărâre în lucrarea pe care o avea de făcut. El fusese chemat în lucrarea aceasta de Dumnezeu, nu de niște oameni, și mergea în lucrarea aceasta în virtutea și în puterea chemării lui Dumnezeu, nu a unor diplome pe care le ținea în buzunar. Locuitorii din Nazaret ar fi vrut să nu rămâne în urma capernaumului și de aceea voiau să-l onoreze în mod special pe Domnul Isus, cerându-i să facă și în fața lor semne și minuni și în felul acesta să înalțe faima Nazaretului. Acestea sunt gândirile izvorute din gândirea lumii și n-au nicio legătură cu lucrarea harului lui Dumnezeu. Să fim foarte atenți la astfel de gânduri căci astăzi sunt din belșug ori de câte ori caută cineva să se afirme Întrecându-se cu alții și cât sunt de urâte când se folosește numele lui Dumnezeu pentru înfăptuirea lor. Mulți vor să aibă mai mulți membri într-o biserică, biserica lor să fie mai grozavă și pe din afară și pe din și se folosesc de acestea în toate acestea scopuri de numele lui Dumnezeu. Ce rușine, ce amărăciune, ce pedeapsă groaznică îi așteaptă pe toți aceștia. Diavolul gâtile mereu firea veche. Dar noi să nu-i dăm prilej. Așa ne îndeamnă Dumnezeu. Firii vechi îi place să se afirme și pentru acest scop se angajează chiar în lucrarea Evangheliei, mergând până acolo că aduce și unele jertfe. Mare și ret este diavolul. Nu vedem noi oare dorința de afirmare în inimile noastre? Câți dintre noi nu vor să predice bine, să aibă, să cânte bine, să facă diferite lucrări cu zel, numai ca să fie admirați de ceilalți? Ce pericol mare! Pândește pe toți copiii lui Dumnezeu să ne ferim, iubiților. Eu să mă feresc și fiecare din noi în parte și ca grupări creștine să ne ferim deopotrivă. De Atâta vreme cât Dumnezeu ne conduce, așa cum ne place nouă, suntem cu bucurie de acord cu El. Dar când lucrurile se petrec altfel, dispare bucuria din inimile noastre, credința ne se și puterea de lucru zace doborâtă. Toate acestea sunt semne, Că de fapt nici nu ne interesează atât de mult Dumnezeu, ci ne interesează eul nostru în cel mai înalt grad posibil. Ne întrebăm acum, poate Domnul Isus să recunoască o asemenea evlavie? Poate El să aibă părtășie cu asemenea suflete? Poate oare Dumnezeu să binecuvinteze pe un asemenea om care se interesează numai de faima Lui, numai dacă îi merge Lui bine, numai de zelul Lui personal? Și să-L întărească prin Duhul Său? Nici de cum! Dacă vrem să avem pe Dumnezeu, atunci sufletul nostru trebuie să fie golit de Duhul lumii, golit de Duhul felului de a fi al lumii, golit de felul personal de a gândi, golit de sine urmărind un singur scop, numele Domnului Isus Hristos și cauza Lui care este mântuirea tuturor Indiferent de sex, de religie, de grupare religioasă, de națiune și orice alte discriminări. Dacă vrem să avem pe Dumnezeu, atunci trebuie să renunțăm la toate celelalte și să avem o singură mare dorință și anume Dumnezeu. Unde se află Dumnezeu? Acolo încetează orice altă voință personală sau a vreunui om sau a vreunei grupări de oameni. Dumnezeu este stăpân pe deplin. Da, dacă vrem să avem pe Dumnezeu, atunci trebuie să-i dăm posibilitatea de a avea în noi o stăpânire necondiționată, o prezență peste întreaga noastră ființă, de plin control peste noi înșine, peste trupul, duhul și sufletul nostru. Dacă vrem să avem pe Dumnezeu, atunci trebuie să fim hotărâți să-i dăm o ascultare totală, necondiționată, absolută, în toată vremea și în tot locul. Dacă este aceasta realitatea vieții noastre, atunci vom înțelege cu adevărat pe Domnul Isus. Vom înțelege că El vrea să câștige pe oameni pentru Dumnezeu, nu pentru o religie. Vom înțelege că mai întâi, Vrea să ne convingă despre starea noastră păcătoasă și egoistă, ca să-l putem primi prin credință ca mântuitor și domn. Vom înțelege rostul nostru atunci pe pământ și rostul tuturor lucrurilor. În versetul 24, în continuare de la Luca la capitolul 4, Domnul Isus continuă să spună celor care se uitau cu admirație la el următoarele lucruri. Citesc. Dar a adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este bine primit în patria sa. Haideți, iubiți ascultător să cugetăm puțin și asupra acestui verset. Este mare primejdie să fii obișnuit cu adevărul în așa fel încât să nu mai simți valoarea și avertizarea. Asta înseamnă paralizarea nervilor spirituali, înseamnă moarte. Cum se mai poate bucura de viață? Cel care nu mai simte. Să te obișnuiești cu mustrările lui Dumnezeu atunci când tu ai să vârși păcatul sau să te afi într-o stare rea. Ce rău poate fi mai mare ca acesta? Să te obișnuiești cu cuvântul scris al lui Dumnezeu în așa fel încât citindul să nu-i mai vezi însemnătatea și greutatea adevărului care îl conține pentru tine. Ce poate fi mai grav să te obișnuiești cu oamenii lui Dumnezeu care te sfătuiesc și te îndeamnă pe care a supunerii totale față de Dumnezeu și față de adevărul cuvântului Său, când tu știi că nu stai bine în privința aceasta, ce poate fi mai Dios pentru tine? Iată ce spune Domnul Iisus. Niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Locuitorii din Nazaret, obișnuiți cu Domnul Iisus cu lor, nu îi mai puteau vedea și simți valoarea lui, nu-i putea înțelege chemarea lui înaltă. Din pricină aceasta rămâneau reci și nepăsători față de el și de propovăduirea lui. Domnul a venit la ei cu cuvântul Evangheliei, dar ei nu s-au mișcat la acest cuvânt. Dacă ar fi făcut niște semne și minuni mai auzite, atunci poate s-ar fi mișcat într-un anumit fel, dar nu în felul lui Dumnezeu. Cine nu este mișcat, de pe poziția lui veche a păcatului prin cuvântul adevărului, acela nu se va mișca nici la vederea minunilor dumnezeiești. Minunea are menirea ei numai atât de a întări adevărul, dar minunea nu este un scop în sine. Nu minunea întâi și apoi cuvântul adevărului, ci mai întâi cuvântul adevărului și apoi, dacă e cazul, și minunea. Iubiți ascultători, suntem nevoiți, din pricina timpului, să încheiem aici lecțiunea L060. Domnul să ne îndrepte inimile spre dragostea Domnului Iisus Hristos cea nețărmurită și să ne ajute ca acolo să ne lăsăm inimile îndreptate, și acesta să fie scopul nostru cel mai mare, să o cunoaștem cât mai mult pentru noi înșine și cunoscând-o, să o trăim în viața noastră practică, iar ca urmare a întrebărilor celor din jur, să o mărturisim și altora ca să o afle și ei. Domnul să ne ajute ca să facem din mântuirea lui Dumnezeu scopul vieții noastre pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră vremelnică, dar mai ales cea veșnică. Amin.